الحمد لله الحمد لله الذي أرشد العقول إلى توحيده وأوضح أدلة وحدانيته ببراهين الحق في ملكه وملكوته وأشهد أن لا إله إلا الله أهده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلِّم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه العظين على سنته وطاعته المتمسكين بكتاب ربه وشريعته وعلى التابعين تابعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فيا معاشر المسلمين رحمكم الله ونصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون قال جل جلاله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقد فقد أناخبكم رجب المهخم المرجب Al-Mulaqabu Bil-Asammi Wal-Asab Afdalu Shuhur Fahdharu Fihi Minal Ghurur Ya Ayyuhal-Nas Inna wa'adullahi Haqq Fala Taghurranakumul Hayatul Dunya Wala Yaghurranakum Billahi Al-Gharur Kawan Muslimin Rahimakumullah Mari kita tingkatkan taqwa Allah kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mari kita junjung tinggi agama Allah. Mari kita agungkan syiar-syiar Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Zalika wa man yu'azzim syi'arallah fa innaha min taqwal qulub." Demikian itu. Karena siapa saja yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sebenarnya itu timbul dari hati yang taqwa. Di antara sekian syiar-syiar Allah adalah bulan Rajab yang sedang singgah di hadapan kita sebagai tamu agung. Dan segenap umat Islam salah satu bulan haram yang dimuliakan Allah. Pada bulan Rajab ini Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW mengajizat mu terbesar setelah Al Quran, yaitu Isra Mi'raj sebagai studi terapeutik spiritual jasmani rahani menjelajahi alam mukut dan alam malakut untuk menyaksikan alam mithal fenomena tentang kejadian-kejadian masa lalu dan masa depan hingga ahli surga sedang berada di surga dengan aneka ragam kenikmatannya dan alih neraka dengan segala macam siksaannya beliau melaksanakan Isra dan Mi'raj untuk menghadiri hadrah rububiyah dan hadrah ilahiyah sebagai undangan istimewa dari semua para nabi dan para malaikat sebagai tanda bahwa beliau adalah afdhalul khalqi ala iplak dan eksistensi dari ungkapan La Ilaha Illallah Muhammadur Rasulullah. Di samping itu beliau mendatangi undangan Allah untuk mendapatkan dan memberikan kepada kita sebagai umatnya oleh-oleh yang paling dan amat berharga, yaitu solat lima waktu teristimewa dari semua kewajiban-kewajiban Allah. Yang lainnya diterima ketika Rasulullah s.a.w. ada di bumi. Tapi untuk solat lima waktu. Beliau menerimanya. Di alam vaib di sidratul muntaha. Ma'asyiran muslimin rahimakumullah. Maka dari itu. Marilah kita agungkan syiar bukan mulia, bulan mulia rejab ini. Bulan milik Allah sendiri. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Rajabun syahrullah wa sya'ban wa syahrin wa ramadhanu syahr ummati Bulan Rajab adalah bulan Allah Syaban adalah bulanku dan ramadhan adalah bulan umatku Sekali lagi mari kita agungkan bulan Rajab ini dengan macam-macam ibadah seperti salat sunnah zikir, salawat sadaqah, puasa dan lain-lainnya lebih daripada itu mari kita usaha sekuat tenaga kita untuk menjauhi hal-hal yang akan dimurka oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari segala macam maksiat dan berjana juga sebagai sambutan terhadap tamu-tamu agung di atas sahabat Anas radhiyallahu anhu berkata Kana Rasulullah SAW Iza dakhala Rajabu Qal Allahumma barik fi Rajabin wa Shaaban Wabalina Ramadhan Beliau SAW Kerap kali setiap datang bulan Rajab Beliau berdoa Ya Allah Berkailah kami pada bulan Rajab Dan bulan Shaaban dan sampaikanlah kami ya Allah sampai ke bulan Ramadan. Wa kana idza kanat lailatul hadhihi lailatul ghur wa azhar dan beliau kata sahabat Anas setiap datang malam Jumat ah, beliau berkata inilah malam cemerlang dan siang terang besoknya. Sekali lagi Mari kita isi bulan mulia ini Dengan aktivitas-aktivitas yang penuh barakat Seperti bala doa Rasulullah SAW Demikian pula hari Jum'ah Hari kita sekarang ini Hari yang amat dimuliakan oleh Allah SWT Dan Rasulullah SAW Betapa rugi Bila kita lewatkan begitu saja Demikian juga hari yang mulia hari Jum'ah ini Sebagaimana seperti yang disambut oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pernyataan yang amat agung di atas. Imam Ghazali rahimahullah menukil perkataan ulama. "Awfana sinasi ban min al ah, man ta'lawha wara'ha bil amas, wa akfuhum nasiban man ida asbah yakul ishil yoom." Orang yang paling sempurna mendapatkan bagian anugerah barokah dari hari Jum'ah Ialah orang yang menunggu hari Jum'ah Memperhatikan hari Jum'ah sejak dari kemarinnya Dari hari Kamis Dan orang yang paling sedikit bagiannya dari hari mulia Jum'ah ini Ialah orang yang ketika datang pagi hari Jum'ah Baru dia bertanya shilyawm, Hari apa ini ya? Dari kurang perhatian kepada hari yang dimuliakan Allah Karena itu, mari kita hargai kita isi penuh dengan ibadah-ibadah pada malam Rajab, pada bulan Rajab, pada bulan syaban yang akan datang, bulan Ramadhan yang akan datang. Mudah-mudahan kita benar-benar sampai ke bulan Ramadhan yang akan datang ini dalam keadaan syah wal afiyah, taufik wal hidayah, wariba wal inayah. Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk hari-hari tertentu, memang telah menaburkan mutiara-mutiara anugerah dan rahmatnya, seperti sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Inna murabikum fi ayam dha'rikum nafahat, ala laha Sungguh, bagi Tuhanmu di hari-hari tertentu dari satu tahun ini adalah memberikan, menaburkan anugerah-anugerah. Maka persiapkanlah dirimu untuk menerimanya semoga amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dosa-dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita diberi panjang umur syiha wal dalam keadaan taufik dan hidayah manakala kita sampai ke akhir umur mudah-mudahan tetap dalam keadaan iman Islam ahli sunnah wal jamaah dalam keadaan khusnul khatimah amin ya rabbal alamin auzu billahi minasyaitonir rajim وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ۚ فَأُولَٰئِكَ مَعَ من النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ ۚ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا بارك الله لي وكل القرآن آمين ونافعني ويجني في الآيات الذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم رؤوف